Biblioteca Multimedia Maia Martin Vocale vulpi Zilele de zăbavă au trecut, parchetul dansurilor, fumegate ruguri. Așează-te aici, îți șoptesc, aici și pe dincolo, în maniera mamei noastre. În mama mamelor Într-o mână manuală O cădere de lână peste o mână Ce trage un ciorap rodat Peste alt ciorap surpat Un ciorap de pește crap Un crap supernă Perene plante terne Terțe persoane volubile Volante vocalize vulpi Vulpi depus sub gât în vânt Vulpea gâtului tău în pădurea sacră Sacră și negăsită de vântul sac Sec în sacul de secară Săream în vidul secături ciocăram gol de netrăiri avidul trăirilor vide. Orbitor, sunt iarăși orb de tine, nu mai am nimic de spus omenirii, stau la picioarele muntelui din zare, rume un fir de grâu cu gust de miriște, aștept privirea ta cât să cuprind orizontul, nimic nu mă poate despărți de canonul baroc, murmur încet, o litanie de vecernie, călătorii se opresc să se descalțe. Roa, îmi stă pe umer grea ca o piatră de moară, câtă poezie de descoperit în umbra de pe perete, și cât ne liniștem de lipsa ta pe foaia de hârtie.